Most. Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó reggelt kívánok! Ma a 2013. Június 26. a szerda van. Ma sem vagyok önökkel élőben jelen én való egészen máshol vagyok, de arra kértek, hogy csináljak reggel műsort, így aztán ezt a beköszönő szöveget 7 után, 8 után meghallgathatják. A mai műsor is, mint a tegnapi, kilencik tart. Olyan beszélgetéseket hallgathatnak benne, amelyeket a múlt héten rögzítettünk, úgy, hogy én vadidegeneket hívtam fel találomra én, vagy olyan számokat tárcsáztam, amelyeket a Csalóc kimondott be, ezek 0620, 20 0-30, 0-70 számok, de vannak benne városi számok is, és ha valaki azt követően, hogy azt mondtam, hogy Fiala János vagyok, rádióriporter, ripor, rádió folytathatom, azt mondták, hogy igen, akkor az ott elkészült beszélgetést hallgathatják meg, melyeket alapvetően, ha miatt, két része bontottunk, és így, Ezeket a beszélgetéseket, valamint az Alexandrával való együttműködés keretében létrejött beszélgetéseket írókkal, költőkkel hallgathatnak meg. Mondanám, hogy jó szórakozást kívánok, de hogy ezt élő se szoktam mondani, ma sem mondom. Köszönség. Fiala János vagyok, rádióriporter. Zavarom? Nem zavar, mondja csak. Biztos? Mindenki azt hiszi, hogy valami telefontréfa. Én nyáron el fogok utazni, és uh, kell készítenem műsorokat, hogy ne minden ismétlés legyen. És Úgy döntöttem, hogy ahogy nagyon régen a Magyar Rádióban felhívtam ismeretleneket, ez később máshol is előfordul, de ilyet már nagyon régen csináltam. Felívok embereket, és alapvetően azt kérdezem tőlük, hogy mégis legyen valami téma, hogy hogy vannak. Úgyhogy önnek is így szól a kérdés, bármennyire is furcsa. Mivel zavartam meg? Dolgozom. Munkám van. De van három percerem? Van, igen. Miben zavartam meg? Mi a munkája? Irodai asszisztens vagyok. Önt most képzelje, el egy nagyobb teremben, ahol sokan vannak? Nem, egy nagyobb teremben, igen, ahol egyedül vagyok jelen pillanatban, mert senki nincs itt rajtam kívül. És ennek mi az oka? A főnökök még nem jöttek, kollégák nem jöttek, tehát egy alkuszcég vagyunk, és így jönnek-mennek az emberek, és jelen pillanatban egyedül vagyok. De lehet, hogy öt perc múlva már tizen leszünk. Nem akarom zavarni. Az mit jelent, hogy irodai asszisztens? Irodai asszisztens, ez azt jelenti jelen esetben, hogy én mindent csinálok. <gül> Például? Például ajánlatokat rögzítek, továbbítok, hibajegyzékeket kezelek, szintén továbbítom. Ügyfelekkel kapcsolatot tartunk. Az a cég, ahol ön dolgozik, ott ön egyébként tudna alkusz is lenni? Vagyok is. Akkor ön egyszerre irodai asszisztens és alkusz? Igen. Ami azt jelenti, hogy ha majd nagyobb lesz, akkor már nem lesz irodai asszisztens, csak alkusz? Nem hiszem, hogy azt jelenti, mert ahhoz én már úgy gondolom, hogy elég nagy vagyok. De a, tehát irodai asszisztens vagyok hat órában, és a többiben pedig alkusz vagyok, tehát de Hány órát dolgozik? 24-et, tehát ahogy sikerül de Valamikor csak alszik, nem? De valamikor alszok is így van Tehát amikor az idő engedi, akkor alszok Ez azt jelenti, hogy szükség van a pénzre, ez azt jelenti, hogy ennyire szereti, CD? Mi, én szeretem is ezt csinálni, tehát én szeretem a munkámat Nagyjából körülírja nekem, hogy ő mit csinál, mert nem mondanám, hogy pontosan értem Mi a munkája? A munkám az, az, hogy hozzám futnak be általában a hibajegyzékek. Tehát ugye kötünk egy szerződést, vagy itt az Alkusz cégnél dolgozunk körülbelül 20. Uh -huh. Itt ugye szerződéseket kötnek főnökök, kollégák, stb. Ezt az ajánlatot, amikor megkötnek bármilyen szerződést... Ez mire vonatkozik? Életbiztosítás, uh -huh. bármilyen biztosítás bármelyik magyarországi biztosítóhoz, mert uh -huh. mindegyikkel kapcsolatban állunk, ezt hozzám adják le. Én ezt skennelem, rögzítem, megfelelő helyre elrakom, és postázom a megfelelő biztosítónak. Ha ez az ajánlatnál valami nem stimmel, akkor a hibajegyzék is hozzám kerül, amit én továbbítok az üzletkötőnek, hogy legyen szíves, vegye fel a kapcsolatot az ügyféllel, szerezze be a hiányzó papírt hozzá, vagy aláírást, vagy stb. És az ismét rajtam keresztül fut be a biztosítóhoz. Hogyan lett az, ami... Uh, régen kezdődött, muszáj. arra ugyan, meg kell, hogy kérdezzem, akkor is a udvariatlan, ő hány éves? Én? 43. Igen? Tehát régen? Régen, amikor vissza kellett volna, hogy menjek dolgozni, mert a gyerekem, uh -huh. tehát voltam, és olyan munkahelyet kellett keresek, ahol, ahol hozni is tudom a, a gyerekeket, óvodába, iskolába, meg vinni is tudom uh -huh. őket, mert nagyszülőhiányban szenvedünk. Ami azt jelenti, hogy meghaltak, vagy vidéken laknak? Az én szüleim vidéken laknak jó messzire, a férjem szülei meghaltak, nagyon fiatalon. Úgyhogy, tehát így nagyszülőhiányban szenvedtünk, így esett a választás a biztosítóra. Honnan jött, honnan, tehát honnan ment el, amikor gyerekeket szült? Nekem eladó végzettségem volt, tehát egy egy áruházban dolgoztam. Mi szeretett volna lenni? Amikor kislány volt. Volt kislány, nem? Voltam kislány. Hát persze szerettem volna stuárdes lenni. Abban mi vonzott ön? Az utazás? Az utazás. Így van. Hova szeretett volna eljutni? Én, én még most is szeretnék. Azt értem. Elfelé. Nagyon jól beszél. Szerintem az ember a vágyait ne hagyja ö, veszni. Ö, de hova szeretett volna eljutni? Tehát akkor mondjon egy helyet, hova most is szeretne eljutni. Tengerport, oceánport. Tehát ö, bejárni az egész világot. Meddig jutott? Horvátországig, meg voltam Lengyelországba, Ausztriába, tehát itt a környező Szlovákia, környező országokba azért eljutottam. Az utazásban mit tetszik önnek? Maga az út. Maga az utazás, az, hogy különböző tájakon áthaladni, nézelődni, megismerni más kultúrákat. Az, hogy nem utazik, az gondolom a pénzhiányjal van összefüggésben. Hát az is, igen, az is. Idő? Idő hiány is, pénzhiány is, igen. Meg igazából úgy szeretnék utazni, hogy valaki olyannal, aki, aki mondjuk szintén tud autót vezetni, és akkor autóval. Semmi közöm nincs hozzá, de semmihez sincs semmi közöm. A gyerekek apja nem tud autót vezetni? Nem. És megkérdezhetem, hogy miért van valami különleges oka, vagy csak egyszer nem tartott hmm, meg? Nem, nem érdekli őt ennyi. <gül> <gül> <gül> és nem lehetne rávenni? Ö, próbáltam, de akkor meg lehet, hogy elvinni a kocsimat. <gül> Úgyhogy <gül> ez is baj lenne. Így aztán, ha utaznak itt az országon belül, akkor mindig önvezet? Igen. Önt, őt mennyire vonza az utazás? Nem annyira, mint engem. Annak idején mit tetszett meg benne? A férjemben? Igen. Hogy ismerkedtek meg? <gül> nem tudom, ezt most nem szeretném elmesélni. De akkor csak azt mondja meg, hogy hogy ismerkedtek meg? Uh, Lendolgoztam Balatonon, és egy budapesti barátnő, hát összebarátkoztam ott egy, egy uh, lányjal, akinek... Uh, most éppen nyár van, ugye? Tehát nyarat írunk, amikor ez történik. Milyen évet írunk? 1989-et. 89 et írunk, és nyár van, ugye? Igen, igen, igen. Igen? Igen, és akkor én ott összeismerkedtem tehát egy lányjal, aki a barátnőm lett valamilyen szinten. ő hozzáfeljöttem Pestre, mert visszamentünk nosztalgiázni a Balatonra, és ő neki a testvérének, tehát a bátyjának barátja volt az én most tanikférjem. Tehát ő őnála ismerkedtünk meg. Biztos benne van a hiba, de ez nekem nagyon bonyolult volt. Ön egyébként budapesti, vagy nem budapesti? Én nem budapesti vagyok. Akkor ezt jól következtettem ki. Hova valósul? Salgótarján. Én valamikor nagyon sokat jártam. Volt egy téri népfélési gyakorlat az ötvősorúorán Tudományegyetemen. A Kressz Frici és a Prisztel Andrea csinálták. Ezt ilyen emlékezett próba. És akkor nagyon sokat jártam Salgótarjánba. Még akkor udvaroltam is valakinek, akinek Vera volt a keresztneve. Sokat jártam Salgó a amikor eljött odna? Nem. Ott maradt a család? Szüleim, testvérem, igen. igen. Két gyerek van több? Nekem két gyerek van. Mert van a férjének az előző házasság? Nem, nincs előző házasság, nem mi. Én 20 éves voltam, ő 24, ez a két gyerekünk van. Ők hány évesek? A nagyobbik az 22 lesz. Szeptemberben a kicsi meg 16 volt. Hát ön majd mesélhetne nekem, bár nem biztos, hogy lesz alkalma, hogy milyen az, az ember fiatalon szülő, mert ugye én 56 éves vagyok, és az én most 15 éves, ön pedig azt mondja, hogy 43 éves, és a nagyobbik gyereke 22, jól mondom? 22 lesz, igen. Igen. Annak idején, amikor egyébként összeházasodtak, szó volt arról, hogy hány gyerekük lesz? Igen, férjem négyet akart. És miért álltak meg kettőnök? <gül> mert annyira elemenek voltak, hogy elég volt. Tehát a, a kisebbik, a kettő, vagyis a második gyerek, az kitesz hármat. Tehát <gül> így megvan. Oda nem lehetett visszamenni dolgozni, ahol korábban dolgozott? Uh, nem is akartam volna, mert nem, nem tudtuk volna a gyerekeket megoldani. Tehát egy, egy áruházban eladóként Igen. este hat óráig bent lenni, meg hétvégén is, mikor a férjem is dolgozott, tehát nem volt, aki a gyerekekért menjen. Ezt a helyet hogyan találtuk? Ezt ö, újsághirdetés útján én jelentkeztem annak idején a generáli providenciához dolgozni. Föl is vettek. Most hányat írunk? 2001-et. Uh -huh. Mennyire fenyegette önt az elmúlt időben az elbocsátás réjébe? Engem semmennyire. Kívánom, hogy nem így nem is maradjon. Mivel foglalkozik a férje? A férjem, hát ő kőfaragó, de igazából őt már jobban érinti ez a téma, hogy hogy munkahely probléma. Úgyhogy most éppen van munkája, vagy nincs? Most van, most van egy bejelentett munkája, egy gyárban dolgozik. És mennyi ideig volt munkanélkül? Hét hónapig. Azt nehéz volt átvészelni? Hát nem volt könnyű. Lelkileg vagy pénzügyileg volt neheze? Szerintem egyformán nehéz. Hogy érte meg a férje azt, hogy ön volt az eltartó? Rosszul. Ön próbálta megértetni vele, hogy nincs jelentősége? Igen. És nem sikerült? Elfogadta, de mégis bántotta őt ez a helyzet. Ön pedig nem tudott mit tenni? Hát mellette álltam. Hát, ez így, így értem, hát ez, ez az eddigi szavaiból is kiderült. A gyerekek otthon vannak még? Otthon, igen. Bár meg egyre de otthon laknak. Ő, ők mit lesznek, ha nagyok lesznek? A nagyobbik az most fog végezni szakácsnak tanult, érettségi után. A kicsi az gimnáziumba jár, és még nem tudjuk, hogy mi lesz. Ön hogy van? Én jól vagyok, köszönöm szépen. Tízes skálán? Tízes skálám mondjuk 8. Mi hiányzik? Vagy semmi sem a 8-as nem kevés? utazás. <gül> az utazás. Meg egy kis pénz hozzá. Idén nyáron hova mennek? Ha... Tenger part. Igen, hova? Biztos, hogy elmegyek. Pontosan nem tudom, hogy hova. Majd az még alakul. Hanyasban? A férjemmel biztosan. A gyerekek tavaly se jöttek. De akkor nem kocsival mennek? De kocsival. Ő fog vezetni? Persze. Mivel a férjem nem... Hát igen, csak azt mondta, hogy legszívesebben úgy utazna, ha lenne még valaki, aki vezet. Igen, tehát évekig azért nem mertem én ezt bevállalni, hogy, hogy azért nekem sincs külföldi tapasztalatom. Nyelveket sem beszélek úgy, hogy hogy az mondjuk persze menne figyeljen elég a gesztikulál két keze van rámutat mindenki érteni fogja igen hallom hogy jöttek ha én egy aranyhal lennék és kifogna engem mielőtt még visszadobna akkor én nekem ezek szerint némi pénzt és valahova való utazást kéne önnek ígérnem igen az jó lenne <gül> hát nézze, ha aranyhal lennék megtenném még csak megköszönöm hogy beszélgetett velem nagyon szívesen viszont hallásra mi fontolásra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 Akkor az ott elkészült beszélgetést hallgathatják meg, melyeket alapvetően hosszuk miatt két részre bontottunk, és így ezeket a beszélgetéseket, valamint az Alekszandrával való együttműködés keretében létrejött beszélgetéseket írókkal, költőkkel hallgathatnak meg. Mondanám, hogy jó szórakozást kívánok, de hogy ezt élő adásban se szoktam mondani, ma se mondom. <Szorítás> Ai mari mari mari mari mari mari e genomei quindran go manjo o tablo atiaco beka wagi a manjo due a a sana chuma nacho sana chuma nacho I saw him as a tool, but now I'm watching him with my take it. reporter vagyok, aki el fog menni szabadságra, és egy olyan helyen dolgozom, ahol arra kértek, hogy a szabadságom idejére is készítsek riportokat. Közreműködik egyben semmi olyasmit nem fog kérdezni, amire nem akar válaszolni. Cserében nem akarok eladni önnek porszívót, nem vagyok kíváncsi a politikai hovatartozására, csak beszélgessen vele. Megteszi? Hát az időpont nem igazán alkalmas, mert kórházban vagyok. Most így időpontra várok, és hogy bármelyik pillanatban beh ez egy rossz dolog, ami miatt kórházban van? Nem. Gyereke lesz? Nem, nem csak egy ilyen rutinvizsgálat, szűrés. Értem. Akkor addig, amíg behívják, addig feltarthatom? Hát ez igazán volt, tényleg bármelyik percet behívhatnak. De akkor abban a másodpercben én elköszönök. Jó. Jó. Az ön hangja egy fiatal hang? Igen. 21 éves vagyok. Ez egy olyan kötelező női szűrővizsgálat, amin az ember egyébként már ebben az életkorban is át kell, hogy essen? Nem, nem. Csak uh, bölcsőgyászati ilyen szűrés. Csak úgy de ez csak ilyen példaként, az, hogyha az ember megússája ennyi. Ez hát, egy igazatosság. Mert hogy talált valamit, ami magának gyanús? Nem, csak nagyon erős az új és ugrás, mostanában is azért jobb. Félni, Ebben teljesen igaza van. De olyan sokat tartózkodik napon. Hát csak amennyit szükséges nem szoktam napozni, csak ugye az ember sétál vagy bármi, akkor. Tehát... És ki mondta, hogy menjen el egy ilyen szülővizsgálatot vagy saját magától jutott eszéből? Ha nem. Hanem egy. családi igazát, mintha és akkor kértem idők az is. És... Igen. Csak már régultál volt. Az a gondolatunk, hogy elkéne nagyon De alapvetően mit tette a bogarat a fülébe, ahogy ezt szokták mondani? Az, hogy nagyon magas az ugye sugerdás. Már jó És mennyi ideje van ott a gondolataiban, hogy elmegy, és aztán fogta magát, el is ment? Tudom, körülbelül egy ére Most Csak ugye nagyon hosszadalmas, ugye amire időpontot kaptam. Hogy működik az ilyen? Az időpont kérdés, Hát be kell a telefonálni a kórházba, és akkor... Ez egy ilyen lakóterületileg illetékes kórház? Igen, igen, igen. És akkor nem, hónapra előre kell időpontot kérni, az is nem talán januárban kértem időpontot. Hogy januárban kapott időpontot júniusra? Örülbelül ilyen igen, az átlutás idő, mert ugye csak egy kell közben más betegézet is elvárnak itt uh -huh. a skandulácián. Ön mindenben ilyen elővigyázatos? Igyekszem a lehetőségeimben képest. Ez neveltetés, ez félelem, vagy valami egész más? Nem, neveltetés, ez És a neveltetésnek mely része vonatkozik arra, ami önt most elvitte ide a kórházba? Ez, ez az óvatosság, vagy mi ez? Ezt hogy lehet megfogalmazni? Nem, nem tudom inkább az, hogy odafigyelés, óvatosság, nem tudom. Pontosan megfogalmazni, hogy, hogy elővigyelés. A családból, vagy az ismeretségi köréből hányan tudják azt, hogy most egy ilyen vizsgálaton van? Hát, a szükszöletikről, meg még talán két ismerős. Háj, mi volt a pont, az időpont, amit kapott? Tizenegy óra, armin. Most ha, egy óra lesz mindjárt, úgyhogy már eleve másfél órát kell ott várnia. Igen. Mennyire borzasztó tűnne a kórházban, vagy nem az? Hát végül is itt. Köszönöm ezen a részen, és csendom is a hőmérsékletek is van felaként képest, nyilván mindenhol válni kell, tehát az ember a magyar egészségügybeszű megfokja, hogy egy pontja, akkor is vannak ismerősök akik tudom, mennek előtt van a sürgős isetek nyilván át az értelemszerűen gyakorlatilag és esetőket van a Én azért az életkorából adódóan azt feltételezem, hogy ön az egészségügyi intézményeknek a vendégszeretetét olyan nagyon gyakran eddig nem élvezte, vagy tévedek? Nem olyan-nagyon gyakran, hát Ilyen gyermekbetegségeim voltak, főként inkább, ilyen, ilyen, ilyen modulagyulladás, meg ilyes is kivesték, aztán de igazából de tényleg olyan sokszor, hál' Istenem, nem jártam még a korezt csak mindig, amikor kellett jönni valami niatt, akkor tényleg kellett várni azért még sokan. Önnek mennyire könnyen megy a várakozás? Hát... Türelmes? Türelmesnek mondanám magamat Türelmes vagy beletörődő? Inkább türelmes vagyok Hányan vannak most ön előtt? Előttem talán még négyen Négyen? Igen Hát figyelj, akkor lehet, hogy ez egy nagyon hosszú beszélgetés lenne Mert ahogy én azt feltételezem Nagyjából számolt, hogy egy embere mennyi idő jut? Hát nagyon változó volt, aki egy párcet ötletben volt, aki fél órát, de most, most már akik előttünk vannak, minden ilyen ilyen anyajegy anya vizsgálatra jöttek gyakorlatilag, és akkor... Jó, és már már egymás között kibeszélték? Igen, igen. <gül> Ön is elmondta, hogy milyen okból van ott? Nem, nem az édesanyám, mert a húgain is itt vannak, tehát így családilag... Jó, ez egész család kirándult ide a kórházba most? Igen, igen. Te most mindenki megmutatja a családból a bőrét a bőr Igen. Édesapja is? Nem. Nem érvelünk. Ja, értem. De ha egyébként önök én, akkor valószínűleg ő is ott lenne. Így lehetséges. Önnek vannak férfi testvére is, vagy csak lányok? Nem, nem. Két fogon van csak. Akkor most összesen négyen vannak? Igen. ők mindenben ilyen összetartóak? Hát igyekszünk, igen. Azért elég egymással vagyunk utalva. Ez mit jelent, hogy egymással vannak utalva? Hát az édesanyám egyedül nevel minket, és nincsenek a közelben hozzátartozók vagy rokonokat is. Kicsi a család, vagy a rokonság távol van? Távol van. most másik felében. Édesanyja megkérdezte, hogy bármilyen kézmozdulattal jelzi azt, hogy lányom kivel beszélzte ilyen sokáig, és látható módon nem ismerős az illető, vagy nem jelzett ilyet? Nem, nem, nem. Kijöztem, mert már kezdtek sokan lenni, mert többféle rendelés is folyik ezt a, a pszichológiai, meg nem tudom, né néztem így. Diabeteses betegek is vannak És már kiértek gondolom ők is Vizsgálatra és sokan lettek volna a váróban Semmi közöm nincs hozzá halárulja Köszönöm, ha nem azt is tudom Másul veszem, hogy az édesapjuk hova lett Elváltat. Hány éve? Hát most már Tizen Hát akkor 5 éves volt? Igen Mire emlékszik? Nem, nem, sok mindenre. Nem is találkoznak? Nem, nem tartjuk a kapcsolatot. Én egy elvált apa vagyok, aki tartja a lányával a kapcsolatot, és magával a vállásával is, van lelkiismeret fordulása, bár ez volt a legjobb megoldás. Milyen érzés egy e, lánynak lenni, akinek van apja? Azt se tudja, hogy éle? De tudom, mert a, ez kuránálak mert az apai megszüleim már tartom a kapcsolatot, csak így édesapám nem... Alapvetően azért nem tartják a kapcsolatot, mert maga nem akarja, vagy azért, mert ő nem akarja? Vagy egyik se? Most már szerintem egyikünk sem. De korábban melyik volt az a fél, aki inkább elutasító volt? Hát, nem tudom. Egy darabig tartottuk a kapcsolatot, aztán így alakult, én még kerestem őket, aztán... Igen. Ellaposodott? Hát, így is lehet mondani. Meg volt az ilyen mi is a amely tizetési, van. A, nem. Ön a családban a legidősebb, középső, a legkisebb? legidősebb. Legidősebb. Akkor a többiek azoknak mik korábbi időszakból van, vagy nincs emlékük az apjukról? Ö, hát a másik két fogom őt édesajemnek a második ja, értem? vannak, és... Ö, Hát úgy alakult végül is, hogy a második házassága is tönkrement, és ugye az nem olyan régen történt, hogy ugye a hugai meg tartják a kapcsolatot a saját édesapjával, csak én És az hogyan alakult, hogy a nagyszülőkkel, igen, az apjával nem? Hát a nagymamám keresem mindig, én engem is, meg édesanyámat is, és megmaradt a jó kapcsolat az édesanyámmal, a majdnem ugye az édesanyámmal meg velem is, és ugye én, amit hívtam, az a főváros, vagy vidéket hívtam? Ez nem vidék. Melyik városban vagyunk? Győr. Győr? Igen. Győr az egyik kedvenc városom közé tartozik. Én gyakran jártam oda a lányommal, amikor kicsi volt, és akkor mindig kerestem valami olyan helyet, ahol van víz, meg van élet. És Győr ezek közé tartozik. Győr egy jó hely? Igen, jó, nagyon jó hely. Én csak azt, a, a, a, ott az a piac tér, ahol ott ilyen felfordulás lett, meg ásatások, meg nem tudom micsoda, az most milyen állapotban van? Hát most ugye azt is előntöttek, az árvíz, azt a területet is, de még mindig folynak az ásatások, úgyhogy... És ha az befejeződik, akkor ott mi lesz? Én, én nem, így, hivatalos forrásokból uh, nem tudom, de így ismerőségű azt hallottam, hogy egy mély garázs. Még igaz? Igen, befejezik az ez a, itt a kaput van szó. Igen, a... de magát azt a területet, ahol, ahol az ásatások vannak, azt fel is számolják? Vagy ez megmarad, és alatta lesz a még arázs? Hát én úgy hallottam, hogy felszámolják, de mondom, ezt ez semmilyen hivatalos forrásban nem tudom megerősíteni, ezt csak ilyen, lehet, hogy csak egy szóbeszéd itt a városban, de én ezt hallottam. Kuckó panzióban laktam sokat. Tudja, hol van a kuckó panzió? Nem Az ott van abban a kis utcában, amiben talán a Raiffeisen is van És ami megy ki a színházhoz Egy ilyen sétáló utca Igen Egy ilyen picurkaház Ön ott is született? Én születem, jön, én igen Ön egy tanuló, ön egy dolgozó nő Én még fősparai hallgató vagyok És mi lesz, ha nagy lesz? Köszönöm. És milyen területen fog dolgozni? Nem tudom még, mert olyan képzésem vagyok, ami elég széles látok adott, hogy nem tudom, hogy mondjam, tehát ilyen menedzsment és marketing tudományokat is egyaránt tanultunk. Látok, ez érdekli? Az, az, az, az, az, az. Igen. Édesanyám mivel foglalkozik? Ó, a testvére egy Hát a nagyobbik fogom. Most valamit, általános iskolában a kisebbik, meg még hatodika. Tehát akkor van hat 8 év örök között. Igen. Milyen a kapcsolat? Jó. És milyen volt a kapcsolat édesanyjának a második házasságában lévő férfiúval? Eleinte jó, aztán később már nem annyira. Mivel rombott el? Hát ezt nem tudom igazából. Mekor alkásban élnek? Panál, panálba hát, Rendben van, egy is vannak méretek. Ja, a... ha... Jó, például önnek van saját szobája, vagy más alosztja ha... meg? Nekem, nekem van saját szobám, Azt hiszem 62 négyzet. Minket... És a másik két testvér ők laknak együtt, vagy nekik is van? Igen, nekik egy nagyobb szobájuk, van és igen. Nem utálják magát? <gül> nem. A saját szoba miatt? Nem. Azért az fontos, hogy az embernek legyen egy saját szobája, nem? Na, nekik így nem volt fontos, mert ugye ők így Amikor a kollégiumba laktam, mert Budapestre járok egyetemre, akkor sem volt az, hogy akartak volna az életúvámban lenni, pedig... Mert, hogy, ah, most tulajdonképpen nyári szabadságon van otthon. Na, most be a vizsgai időszakot. Igen. Végül is most itt van vagyok. Annak a főiskolának, ahova jár, vagy egy egyetemnek, annak mi a neve? Igen. Műszaki Egyetem. Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és hagynod éves harmad, másod? Harmad. Még egy év, vagy még kettő? Még fél év. És mennyire lesz könnyű elhelyezkedni? Hát én bízom benne, hogy azért sikerülni fog pont azért, mert sokféle területen szerintem már fog tudni majd helyezkedni, meg azért hogy van is vannak lehetőségek szerintem, mert hogyha végül is Budapestre kerülök, akkor ott meg még több nyilván. Nemzetközi viszonylatokban is gondolkodom, de... Hova menne? Hova menne? Igazából angol vagy német nyelv területre. De hova? Közel-távol. Mondjuk Németország német nyelvvel távol nehéz, bár, bár lehet menni bárhova, angol messze lehet menni. Hol volt legmesszebb Magyarországtól? Legmesszebb Magyarországtól, talán Hollandiában. És hogy tetszett? Köszi? Hogy tetszett? Hollandia szép, szép volt. A mostani nyár az mit hoz még? Mi a program? Hát szakmai gyakorlatot szeretnénk teljesíteni igazából. Most. De az kötelező, nem? Kötelező, igen. És az győrben lesz? Hát, reményeink szerint. Balaton, tenger? Balaton, inkább a Balaton. Leírja saját magát még mielőtt elköszönnék? Beleértve, hogy... Önben egy ilyen egészen ritka nyitottság van téve hogy közben nagyon szabatosan fejezi ki magát, szinte érzelemmentesen. Ön ilyen, vagy csak az idegesség, vagy a távolságtartás, vagy minek következtében érzem én ezt így? Uh, hát én alapvetően nyitott vagyok egy bizonyos pontig, és annál nem igazán engedek be embereket, tehát én... De akkor én ezt többé-kevésbé jól írtam le. É, igen, igen, de alapvetően nem vagyok egy érzelemmentes, vagy hideg ember, csak, csak tényleg az, hogy hidegen esel nem annyira. De ez teljesen érthető. Leírja a saját magát? Nem el tudnám képzelni, de mégis lesz valamilyen képem erről. Hát mit mondjak? Hát én el fogom mondani, hogy ez a beszélgetés, amit most uh, készítünk, és ami Igen. egyáltalán nem fog vágóasztalra kerülni, tehát az eleje lesz az eleje, a vége lesz a vége. Csalóczki Zsolt, a hangmérnökön fogja megmondani, hogy a jövő héten mikor fog ez lemenni, halvány gőzöm nincs. Szóval, hogy ez a rádió Q99.5-ös frekvenciáján fog majd szólni és Budapesten és a vételközletben, ami abból adódóan, hogy a Gellért helyi a Sas helyre közlekedett az adója. Pontosan nem tudom, hogy milyen módon és hány kerületben lesz fogható, de azért viszonylag sokan fogják majd hallgatni önt. Ennyit tehát a mostani beszélgetés körülményeiről, miközben én elvileg és gyakorlatilag a lányommal leszek Görögországban. Most ön jön, írja le magát, ha van hozzá kedve, vagy van hozzá bizalma már, mint irántam. Nem, nem tudom, mit mondjam magam. milyen magas? Milyen magas vagyok, 180 centi magas vagyok. Hát akkor ok, alacsonynak nem mondható? Nem, kifejezetten én inkább magasnak mondanám magam, báták, már olyan nő, valaki magasabb volt nálam, de nem, nem sokan vannak, úgyhogy. Lábméret? Lábméret. Hát, mit mondják, 41-es? Az élányom talán 172 vagy 173 cm lehető 15 éves és még csak 39-es lábméretnél tart. Halja színe? Szülgésbarra. Eredeti? Igen. Szemesz színe? Ki? Akarja, hogy legyek egy aranyhal, amit kifogsz. Azon gondolkodom, hogy egy ilyen beszélgetést azon kívül, hogy elköszönök Öntől, és természetesen azt kívánom, hogy azonnal kirúgják majd az orvosi szobából, mondván, hogy semmi baja nincsen. Szóval, hogy miért volna Önnek szüksége? Van-e bármi, amit meg tudna jeleníteni, amire azt mondaná, hogy most, ha lenne, akkor az fontos lenne és jó lenne? Nekem úgy. Fontos. Hát nem tudom, igazából az egészségem az a legfontosabb számomra. De önnek van alapja arra, hogy aggódjon miatta? Vannak ilyen kisebb problémáim, de nem olyan, amiben lehet. Elteg... Az én apám azt mondta, aki orvos volt, hogy 24 éves koráig az embernek garanciája van az egészségével. Ja, de... Ön nem így van? És a mandula műtét ebben nem tartozik bele? Nem volt ilyen szerencsém sajnos, de... De tényleg, nem, nem, nem, a... De ő nem hipohonde? De... Nem vagyok hipohonde. Nem, izületi jellegű problémáim vannak. Egy 21 éves nőnek? Igen. Miért vizes pincében kínoszták? Nem, nem, hanem mivel ugye magas vagyok. Aha. Ez, ez ugye magasságomban adódik. Igen. Az orvos, a korvos szerint, úgyhogy. Értem. De ez ki fogja nőni, vagy pedig ez úgy magával marad? Nem, ez így marad velem, csak vigyázni kell rá, és akkor nem lesz probléma, azt fájdalommentesen tudok élni, csak tényleg vigyázni kell arról, hogy mit sportolok, mit mozgok, és akkor. Hány kiló? Hány kiló vagyok, nem tudom összetétlenül. Rendben van, akkor azt nem mondja meg. Hát akkor az egészsége. Ha az édesapja, az édesapja megismerni önt a mi kettőnk beszélgetése alapján? Hát, lehet. Végül is, ugye, hogy hol Soha nem fog már elülkerülni az én életében? Nem tudom. Nem kérdezem azt, hogy milyen volt így apa a, a Az, aki. Az aki. Mert hány évig volt az édesanyjának a második házassága? 15. Milyen volt egy idegen férfival együtt élni? Én nem tudom. Igazából sosem volt olyan, mintha az édesetben lett volna, de eleinte jó férfi. Az édesanyja tekintettel volt arra, hogy az illető nem volt az édesapja? Igen. Ez egy jó családnak tűnik. Hát, igen. A hát is elvehető belőle? Persze. Azt mondta, hogy hát igen, a hát elvehető belőle? De, de igen. De főleg inkább az édesanyám miatt mondanám azt, hogy jó volt a családra. Viszont most nem kell. Viszont akkor kívánom önnek a legjobbakat, és köszönöm, hogy szóba állt velem. Viszont halásra. Viszont halásra.